Lan arloan igandetako lana salatzen duzezetek asteburuan LAB sindikatuak egin duen bezala pausa beharrezkoa dela langilearentzat azpimarratu dute. Justizia arloan nagusien aldeko araudiek kanporatzen masiboak errestuko dituztela, langilek gero ta zailtasun gehiago sindikatuek defendatzeko, Prometako autetzien kargu gabetzea edo garraio arloan autobus eta trainaren arteko konkurrentzia, hainbat puntu Macron legeak biltzen dituenak. Manifestariekin mintzatu gira très mauvais pour la santé, le travail du dimanche qui va devenir euh, tout à fait banal, donc plus d'augmentation de rien. Donc je trouve ça inacceptable de la part de Macron qui nous embête bien. Kolokan ezarria e izanda ere, ekonomia ministroak duela erreforma eramaiten eta ez lanaren ministroa. C'est un ministre de l'économie qui prend ces mesures. de gauche. Voilà. Et c'est quand même de l'économie, c'est pas le ministre Parisko legebiltzarrean Macron legearen lantalde berezia biltzen den egunberean burutu du elgarretaratzea zeretek. Justiziako hainbat arlotan badirudi jadanik erreformak gibelerat eginduela, beste arlo askotan ere eztu langilegoaren adostasunik lortzen